Aaaaaa... ...pfff... ...pfff... ...aiaiaiaiaia... ...aiaiaiaiai... ...sperturik altzau, de? Bai... Buruko minekin zabehiltza? maria... ...kuendo zeraz mia... ...abesti berantzuteaz nazkaturik altzau, Bye. Ba, kudokagu zure pozima! Txantxaku neito! Behar duzun alaitasuna? Zure gorputzerako! Eunda seit puntu sortzi FM! kalitate aparta, aparta, aparta! aparta. Is da mutu We Ratsaleko xeirak dira, egun da zortzi FM-an zaudekan jakun irratian, eta haste hartu hori hemen enmen ez da mutu irratxoia dezue hau! Cockroom I'm mutu yanja con irratiando hostia euskaldun librean Hemen txegaude ba, aste artero bezala seiretatik zazpirak arte zuzenean, zuen belarrei kompainia egiteko prest, jantxakun irratian deunda 6.sortzi FM-an ez da mutu irratxa joarekin. Otz ez jota, otzak jota eritsi gara gaurkoan ere, izan ere azken aldian daukagun e, lurte honek eta otz siberiar e, olatu honek e, komunikabidek esaten duten moduan. Ba, e, zurretaraino sartu zaigu eta purbat oztuta eritsi gara, baina harri gara berotzen, harri gara temperatura hartzen hemen ere bai. Eta zuen belarriei ere ba, temperatura hau nolabait komunikatzeko segulako irratxa egiteko press gaude gaurkoan. Better. watching the wolves They brought out from cages and following dirty useless clown clowns got your cats lost and yeah, <laughs> <laughs> <managed laughs> yeah, i a town we're of wild papa toss right at my paws that sure sure don't you so far where's all that crowd of wild my side that's mine foundation side porque perfect alla meme ma street dino kenisila o raita o raita ne hi hud khol almin kama yaminu nahalinu makorinu mabuin mish tamin akhlkhol 20 min akhulla ala qayma ala in betata'is oraita oraita o oraita i love I smiled at the world. There's still been no changes. I winked at the wolves. They broke out of cages. Let's go Got your guests lost in that tipspsy park down. Part of Town or Gogol Bordela undien eskutikan eh, aukera badezu esnoizbait hauen kontzertu bat ikustera joateko etzazu egaldu izan ere musikalki nere gustorako oso-oso atseginak diren harren beraien zuzenekoan ikuste dagoela indarra, beraien jaskeran, beraien jarreran eta bene, ikusteko moduko ikuskizuna eskintzen dute askotan Gaurkoan e, gogotsun ator gaurkoan nahiko berotutan aor e, komunikabideen inguruan hitzu egiteko komunikabideen ereduen inguruan eta komunikabideen jokabidearen inguruan hitzan eren in ibauka amodio gorroto erlazio bat, e, komunikabideekin e, amodioaren e, aspektu argi dago, beste era batertera zinatekete ni entzten narituko momentuen nazan xe,menttxe hode jajanxagun irrattian eta urtetxo batzuk badira ja gainera hemen nabilela. Baina gorroto aspektu bat ere daukat e, komunikabideekiko, zehazki komunikabide eredu klasikoarekiko esango nuke, ez? Telebista kate handiak, irrati handiak, edo ba, komunikabide kateak eta abar multinazionalak, eta batez ere oiei ematiz zaien erabilerarekin daukat alako gorroto moduko bat, ez? Azken finean ba, bueno, gure eredu kapitalista neoliberal honetan e, botere izugarria e, daramat aurrera komunikabidek eta ba, bueno, informazio desinformazio garaio horretan bizigrala esaten dute ez orain arte oso oso ederra zan oso politikoki zuzena itzigitea informaziorako eskubideari buruz Eta badu bazuen, badu zentsua da, eh ba bueno esku ja honek esaten bait zuen denu daukagula informatuta egoteko eskubidea denu daukagula gertatzen denaren berri edukitzeko eskubidea eta biasa n e, aurrekoa markadei begiratuta aurrera pausu handia da hori eskubidetzat hartzea ez baina gaur egun beste bultatxo bat mantzaio horri beste bultatxo bat mantzaio eta areago joan da eta orain hasten da lehen aldiz hitz egiten komunikaziorako eskubideari buru eta honek, ja bi aspektu nabarmentzen ditu bere baitan hartzen du informazioako eh, eskubidea informatuta informatutagotarena baina orain lehenengoald diouz zaten ditzu egiten komunikatzeko eskubideari buruz hau da informazioa igortzeko eskubidea azken fina So ja, eh, jasu egiten badet horrigorle hartzaile erlazio horretan ni hartzaile besterik ez da naiz, Ba, beno, bada zerbait, baina azken finean igorleak kontrolatzen du e, ematen den informazioa, eta informazioa ere ematen era batez ere, ez? Eta hor dago nik uste dedakoa, hor dago nire amodio gorroto erlazio horren gakoa, nire amodioan ikuste komunikatzaile izatean datza, eta nire gorrotoa e, ba, hartzaia soilea izatean, eta batez ere hartzaia izan da dauzkagun aukera oietan, ez? E, azken finean, baina, beno, ba, nik uste snakeo alperrak gera lagu eta kosta gait daigu gauza berriak bilatzea ez badizkiate zerbitzatuta ematen eta ez baditut bilatzen ni gana el daitezkenak soilik botere handiko adira komunikabidetazari naiz soilik e, kate handiak harrapatuko ditut etxeko telebistan ez bad esfortzu berezirik egiten soilik irrati handienak e, entzongo ditut ez dakidalako besterik dagoela solik e, egunkari eta aldizkari komertzialenak eta boteretsuenak irakurriko ditut, bestelakoak bilatzeak esfortzu bat eskatuko didalako. Eta hori arriskutsua da, hori arriskutsua da, izan ere, ba, beno, nere gana gaitasuna duten hoiek... E, komunikazio kampainak egiten dituztelako da beraien burua ezagutzera emateko eta ondoren behin ezagututa komunikatzeko beraien izaera hori martxan jarriko dute, ez? Nolabait, baina noski kampaina horiek egitekon ni ganaino hiltzeko esfortz hori egin ahal diruiturri potentea behar da hor, diruiturri oso potentea eta normalean ez dago edo edonoren esku hori, ba enpresa hundien esku edo jende oso dirudun eta boteretxuaren esku egoten da. Eta azken finean, ba, gutxi batzuek erabakitzen dute gehiengoko ok jasoko de uninformazioa era horretan. Zorrebat ikiritzu zei garrantzitsua ba, komunikatzaka gaitasun hori garatzeko beharra gaur egun gaina internetekin eh, alako mundu bat iriki da duela markada bat, pare bat amarkada eta papatean konturatu gara komunikatzeko gai gerala eta maila globalean gutxi gora bera hor daude esare sozialak eta huen fenomeno ere bai. bitxia da hala ere eh, zen horreitek pentsa dezake horrekin eh, zer lortu dela baino bueno Bai, zerbait lortu da, baina ez da jetxi oihko komunikabideen hartzaile tasa, eh, eh ja, zerratio hori. Orduan, deno jarraitzen ditugu kontsumitzen betiko medio hauek eta, ba, bueno, Horrek nola baiteko intosikazioa dakar guganaino, izan ere komunikatzaileak e, igorleak erabakitzen du zer esan eta batez ere nola esan e, sentitzen dute ola esatea, baina e, informazioaren eta albisten e, objetibota hori zinezkoa da, hori ez asistitzen ilusio bat izan da, zineztarasteko ba, e, mandiguten informazioa beti ere objetiboa dela eta hori mm, besterik ez alagartatzen era horretan hori e, ba, entzuten non ere bai albiste horietan hasi son asko asia, asizela azemoskontado, hori ba, bueno, ez da egia, gauza batzuk dira oiek ez denak, eta asizela azemoskontado horrek dena esaten du, ez? Nik eragakitzen dut nola kontatu gauzak. Orduan, ba, jakin barra da, jakin barra nik medioak kontsumitzen, eta orain dikaren ez, ez gaude horretara ohituta, hor ez eta lan handia behar dugu gizartean orokorrean eta azken fina ba, jokabideak moldatzeko balio dute komunikabideak, eta oso oso oso ondo funtzionatzen dute gainera. Hala e, ere, beste alde batetikan, batzutan, e, batzutan eta azken aldean gehiago esango nuke, gerota konplexu gutxiago dauzkate, eta gerota gehiago ikustez ari plumeroan, ikustez hauek e, ere konturatu direla, ba, bueno, asten dala nabaritzen, ogeti gota sonori dela, eta beraz disimulatzen ere eztia di saiatzen azken aldean. Baina bueno, gaur adibidez bi anekotatxo, komentatu nahi konituzke, alde batetik, ba, bueno, gure ETEB maitea, zoritxarrez euskeraz e, maileaneko zabalean emititzen den e, kate bakarretakoa, e, diru publikoz ordaindua, baina guztion artean ordaindutakoa da. Ba, azken aldean kritika batzuk gari da jasotzen, bueno, batzuk ez asko, baina gaur datorkigun, dakarkigun kasu honetan e, zehazki, azken egunotan e, ba, autonomia arkigoko hiru lurralde historikoetako diozesiek e, kexia bat jarri dute, eta beren aurka izan ere laizismo baztergarria egitea egotzi diote. Mm, bueno, zer dela eta ba, diozesiek e, kanpaina bat martxan jarri omen dute eta spot batzuk, e, spot publizitario batzuk grabatu dituzte e, eskoletan eh, ba, erligio ikasgaia ematearen alde. Ba, itxura denez, Etebera egorri dituzte eh, espotauek eta Etebek lehenengo gauza eskatu diezen baita aldaketa egiteko aldaketa hoieko onartu dituzte, egin dituzte eta hala ere Etebek erabaki du esemititzea espotuiek eta eh, elizak esatu eginda eta laizismo baztergarria egiteaz eh, egitea leporatu diote Ete beri, ez deto son doluertzen zer den laizismo baztergarri hori. Azken fina, laizismoa bereza baztergarria, ez, erligio hororen baztergarria. Adjeti hori geitzea, zer da indartzeko, mm, ez dakit, arrazoi bideo hori, o, bueno, ez nuke jakingo esaten, baina bestalde batetik, e, ba, ez dakit zer esan, ez? E, erligio gizon hauei eta diozesietako apespikuei o denadelakoei. Mm, e, ba, bueno, beti esaten dago estatu laiko eta konfesional batean bizirera, nahiz eta guztiz gezurra den hor e, dago Orain dekan erligio ikasgai hori, e, erligioa, baina bello, erligio en, kristau katolikoa deitu barko genioke naz, e, e, zetuztenik budismoa zarituko direnik e, ikastetxetan e, judaismoaz edo erligio musulmanaz. Ez, Zorri txarrez, orain dekan oso, oso gizarte eta oso kultura katolikoa bizi zibera. Ordun, eh, izan denarekin eta egin dituenak egin ondoren oraindik ankexu izatea, nahiz harrigarrena baita zaidet da gaur egun oraindik an Elizak daukan e, indarra edukitzea, ez? Eta sortu dien eskandal guztiekin, aukidion trayectoria historikoarekin eta bar eta bar eta hala noraino iristen den botere hori, ba oraindik gain indignatzeko gauzauekin eta keixatzeko beraien anunzio horiek ez dituztelako jarri eta bar, eta bar, ba, bueno, zer esan, ez? alde batetik, ba, bueno, ez, ez eteliza oso gustoko eta beste alde batetik e, oiko komunikabide eredu hori ere ez, beraz e, afer honetan, ebi esan ni askoari noiz dibertitzen, ez? Iguztea zen nola ari diren bata bestearen orka edo bere buruen defentsan, gasunetan ETB eta autonomia erkidegoko diozesi oiek. Elbezado, No me amurre, tú ya no estás conmigo. Estoy perdido en un en el que solo estoy yo. Sin Juego a la ruleta rusa y aún estoy aquí Borracho es un trozo tirado en mi habitación Bumando mis discos y amostráticos de hoy. Estoy perdido en un camino en el que solo estoy yo Sin norte, sin sur, me lo juero todo a un sur salvaba me siete no te digo Komunikabidetza eta komunikazioa sari grearla ere, aipatu naide etago aurre egun, e, ba azken aldi honetan nahiko komentario piztu dituen kanpaina bat. Izandala ba leitzaula fundazioak abiatu duena euskeraren sustapenerako, nikuzte denon belarrietara iritsi dela bintzat, ba sortuen polemika, ez? Azken finean, ba euskara ikasteko edo gantxo bezala sexua erabili du eta badirudi oraindik oso gai sensitivea dela hori. E, zer esan honi buruz, nik egin dituzten bi espotetako bakarra ikusi dut, izan ere web weburrian zintzirik zituzten baina handiko utxira ezabatu egintzituzten, ba, polimik hau dela, eta, eta solik hoietako bat dago reintzen ikuste ikusgai sarean eta a, beno, hoia ba, esan argumentua esinplea da, badaude bi mutil e, ahoberotuta seksuazizketan, eta e, bat ba, oso arro dago kontatzen nola tratatzen dituen emakumeak, ba, solik objetuat balira bezala beste neska batek entzuten ditu eta e, ba, lezio bat ematea erabakitzen du, e, trio bat egitea proposatzen die eta behin hoean daudela eh ba gailun botan, esposa batzuk jartze dizkie, bata bestea esposatzen ditu, begiak itxi eta portalera ateratzen ditu ta bertan entzuten ditu, ez? Esposatuta eta eh gailun botan. Orduan e, ba, ez dago sexu esplizitorik ere ez ez zer, baina bueno, Ala ere, ba, nola no la baiteko polémica piztu du honek, ez? medio askotan, batez ere medio Espainiarretan asko egin da oni buruz eta ba bueno, alde batetik jakin da jakinda Espainia mailean euskaldunoei orokorrean diguten cariñoa ari zehazki eduki die eta gainera honetako spot batean ba imaginaatu dezakezuen moduan e, aldeko komentario gutxi izan ditu kanpaina honek. Baina zer da zure esatea, badakit bai beste zenbait elkarte feminista ere kexu egin dutela, ba emakumearen figura horrela erabiltzea batik, eta bar eta bar, baina bueno, nik ikursitako ikusita beste espota esan bezala ezet ikusi, baina hau ez etzaitu ditu bereziki e, polemikoa, ezta ez daite luritzen e, ba soliko biletu moduan erabiltzen duenik emakonbea, baina guztiz kontrakoa da kasu honetan, ez? E, horri vuelta no. emateko erabada eta gizonesqueak ridikulizatzekoa. Eta ez dakit, ba ba ni giasun hartzen gaur egun e, sexual alako gai polemikoa izatea ez, badirudi denoko soliberala gehala, badirudi guztio vuelta mandiogula, gai honi eta badirudi guztio osoirekia gehala, ba gai hauen inguruan eta abar eta bar baina ondoren edo zer gauza bertatuta ere aurreko irrancha bertan komentatu ganuen ez facebookek eh, zantsuratuz entzola sexual herria liburuaren portada ba emakume titia gustantzarako Ne, benetan arritu egiten autze, orainik gauza gauza hauek, ez? Benetan haindik horren atzeratuta gaude. Nik uste nouen beste puntu batetan genuela dagoeneko eta beste ikuspuntu bat genuela sexuaren inguruan, baina bueno, badirudi ezetz eta medioetan egiten den erabilera hala ere e, nahiko bitxia izaten da. Ha honen inguruan ere bai aipatzea, bueno, sexua betira nik nik uste edo asko erabiltzen da beintzat e, gantxo moduan, ez? Hainbat eta hainbat eta hainbat produktu e, anuntziatzeko, ba, hortxe daude, perfume eta kolonia anuntziak. Bueno, katxe, zazpi produktu garbitu eta produktu horrena zeresanik ez. Gaur egun no, e, dagoeneko ja ikusi ere bai, kondoi, lubrikante eta barren eh eta horiek noski bai edo bai sexu erabiltzen dute e, gantxo moduan eta beste hainbat ere bai. Eta zergatik ez euskerak, ez? Da nire galdera euskerak ezin ez du beldi euskera horindikaren hizkuntza garbitzale e, kristau errromanikoa da eta gauza zikina dira sexu horindikaren euskararekin lotu al izateko ba, ba, ba xa, ne, ez dakitzere esanenez neko harrituta eta grazia apur bat ere egiten dit <tik> aiteko dugu gure komunikabideen inguruko gaurko hosnalketa honekin esan dizuen bezala ba badaukatu lako amo diogorroto erlazioan ni komunikabidekin eta ben hasita ben mingain askatuta eta izjarioa martxan jarrita ba dugu eta gustor ari naiz gainera azken finean hautshotxo bat da ez? ona etortzen naiz ordu bete hitz egiten da dino orkas nau mozten bota berreko gutia bota eta lasaitatzen da ez inkuste badokala honek eh, holako ez kit, terapia puntutxo bat ineretako Eta komunikabidean inguruan eta ia, jokatzen duten paperaren inguruan, ba, esan beharra daukagu gaur egungo gizarte ereduan berebeziko garrantzia dutela, azken finean estatus mantentzeko gakoetako bat dira komunikabideak ez, zoritxarrez e, oraindik e, gehiengoa komunikabide eredu klasikoa da. Eta komunikabiderredu klasikoa on normalean, e, ba, elite baten esku dago, diru gehiena daukatenak eta multinazionalen altzean dauden hoiek, klase ekonomiko altuenaren eta klase politikoaren eskuetan daude komunikabideak, zoritzarrez, komunikabide publikoak gaur egun, e, politikarien esku baita daude. Eta komunikabia huek, ba, beraien e, elitismo horri eusteko ezinbestekoak dira, azken finean, ba, e, intoxikazio informatiboa aurrera eram analizateko, ba, zure eskuetan egon bar dute komunikabia huek, komunikabia txikiekin oraindik e, ez da goriebiterik ba, alabalitz, jantzakunen jarraitzaile guztiak e, era horretan manipulatzeko gai izango bagina, ba, ikustazuzu, ze, ze panorama ez. Arrik, arrik. Eta bada pertsona bat, algean ezaguna ingolza izuen, Noam Chomsky ba, gauza inguruan asko hausun Dena ez, e, Noam Chomsky e, izkuntzalari estatu batuar bat da, bueno, izkuntzalaria, filosofoa eta aktivista ere bada gizona. Urte asko daramatza matza ba, inguruan beninguruan <laughs> bueno, berak e, gaur egun laro gita lagurte dauzka. Eta hala ere hortxe jarraitzen du gerra ematen. Ezientzia kognitiboan aditua da eta ba bueno, bere ideiak oso ezkertiarrak dira. Batzuetan e, anarkismorekin edo sozialismo eredu berri batekin edo berritzaile batekin identifikatzen dute, berak ez du inoiz zalakorik esan. Egia da bere lanetan kapitalismoaren eta sozialismoa klasikoaren kritika oso gogorra egiten duela. Orokorrean, baina, baña, bueno, gaurkoan zergatik dakarkigunuan Chomsky, ba komunikazio zientzietan aportazio handia egindako gizona delako, ba den momentutik an e, ba komunikabidean papera asko aztertu duelako bere lanetan. Eta, egun agotan, eskuetara iritsi zait, e-mail e bidez. E, ba, Noam txomuskiren testu labur bat, laburpen bat, da, bera, liburu bateko hainbat puntu hartzen dituena. Eta oso interesgarria egin zait ona ekartzea, gaina gaur e, darabildan gaia kontutan hartuta esto naik manipulaziorako 10 estrategiak du izena eta ba bueno manipulaziorako 10 estrategia komunikabideak erabilita zehaztuko to eta ipatu bezala, ba, bueno aztertzen du komunikabien papera pur bat zein den edo komunikabiak erabilita zein estrategia erabili daitezkeen e, ba, gizartea manipulatzeko eta bitxia da testo irakurtzea izan ere e, banaka banaka guztiak oso oso oso erraz identifikatzen dira gure inguruan Estrategian hauen artean lehenengoa haunakoa da, bat, distrakzioaren estrategia, gizarte kontrolaren elementu nagusia, distrakzioa dela esaten du, txomskik, eta ba, gizartea distraituta dukita, benetako arazoetaz ez dela konturatuko, eta benetako arazoi ezingo diela aurre egin esaten du, garrantziari gabeko informazio eta distrakzion borrombardak eta etengabea egiten bada komunikabideak erabilita, ba honek oinarrizko jakintzen inguruko interesa ezin piztea dakar, ez? Ba zientzian, ekonomian, psikologian eta bar gizarte hori ez da interesatuko. Azken finen, ari da kontsumitzen hor e, ba benetako garrantzia handirik ez duen informazio pila bat eta distraxto pila bat dauzka inguruan eta ez da gai erreakzionatzeko benetako Arazen inguruan edo, benetako garrantzia duten gaien inguruan. E, hau, ba, bueno, hau oso oso garbia da gure inguruan, ez? Eukitzen ditugu modalbisteak e, askotan, ba, geratu ziren adibidez, oain buluratotza zaizkit, ba, garaibateko behieroaiek, ez? Sekulako alarma piztu zen mundu mailan gaina behieroen kontuarekin, denak bildurtzen saiatu ziren, batez ere ingala bueno, Jesu Kriston, segurtasun neurriak asiziren hartzen, eta bar, eta bar, eta denak behieroen kontuarekin, eta bueno, gripea bia retorri zan ere bai eta la fiebre porcina eta bueno, dena gauza bera da ez eh, hor dagoen virus moduko bat animalietan oso arriskutsua dena eta kugana heldu daitekeena Hau da, e, benetan, zenbat kasu ezagutu ditugu gutako bakoitzak, ez? Medietan beti atratzen da, ba, ez daki nun badiru di badagoela brote bat, eta barretabar, bar, inoiz ez daude datu zehatzak, inoiz ez ditugu ikusten gure inguruan e, eragin zuzenak, baina mm, denona otan gai hori dago. Garai horretan, Beste tempora baten Ogratzen ari zoa entxe Izan ziela ba, droge, Droga kaskora dira Moda albisteak sortzeko Eta ekstasi pastilak ba, Batean Jesukriston alarma ekstasi pastilak edo boten jarekin Oso moda egontzen ere bai boten joia Eta gazte kalkula edaten dute Eta baztean mozkortzu egiten dira Kono, klaro bai, ez Elduak bezala gertatzena da eh, gazteek ezakatela dirurik eta garran batean pagatzeko tragoak eta kalean daudela baino beti bertatu da hori ez eta bua, mm, alkohol kontsumo oso ondia da evidentemente, baina eskenea begiratu helduak ez ez da gazten eh, problematika zehatza orduan Ba, bueno, mm, orta duengo za dira, beti egon direnak kasu batzuetan, ba, botelloiaren kasu bat ezela, edo alkolaren, ha. beti egon da hor, baina ba, batean medioak bombardatzen gaitu zuerrekin eta Jesukristoan alarma sortzen da, ez? Edo zakurrekin ere, bai, gogoratzen ari nahi nahi ez? Ba, rotbaile rak, pitbulak, eta bar, eta bar, gari batean, ba, derrepente kasu bat, de aur bat ikoska gindioten ez dakin nuen, e, ez dakin nuen bere jabearen aurka egin dute, eta bar, eta bar, bale, konio, Zakurra izan aukiran mm, zenbat pertsonei ezoteriet zakur horrek kozka egin. Historian zehar, esan ba, bueno, ez dago zaharria eta badakigu da la zakurra. Raza batzu, beste batzuk baino halkorragoak eta violentagoak direnak bai. Bai, noski badakigola, gaino batean bombardzatzen gaituzte horrekin, alarma pizten dute eta soilik albiste hoietan gaude zentratuta, mm, temporada batean. Ba, batean amaitu egiten da ha, e, horren eragina eta modako albiste berri bat e, sortzen da, honekin ba, hori lortzen dutena da agudenok distraituta dukitzea eta benetan garrantzia duten gauzetan ez zentratzea ba, ekonomian, aurre da eramaten ari dien politiketan e, eskubide zibilen murrizketetan eta barreta eta barre, eta barrez hori dena ez albiste, zer batik? ez dalako interesatzen, ez hori benetako arazo badago eta benetan konturatu ezkero gizartaren gehiagoa horretaz, ba, e, egon daiteke erreakzio bat gizarte horren aldetikan, nahi ez dena, orduan, ba, errexagoa da distraitu dago gitzea eta moda albiste ez gain, badago beste teknika bat e, distrakzioaren estrategiago aurrera eramateko dala norbanako zehatzen arazoetan zentratzea gizarte osoa e, nik ez diet, ba, ez diet, nahi hemen apologiarik eta harri e, dutzen nahi e, ez diet garrantziak endu nahi problematika zehatza hauei. baino baina nahi dudala ikustara hazi norbanako gutxi batzuen arazoa dela Estrapolatzen dena gizarte osora, eta ez dala, ez badibidez, e, Marta del Castillo, Madeleine, besten eskatua, eta abarren kasuak, e, gizarte osoa zentratuta, medioi esker, mm, ama horren sufrimenduan, eta familia horri gertatu zaionan, eta bosgarren pixuko bizilagunaren deklarazioetan, eta bera, eta bera, bueno, bale, bai, horra razoa dago, historia gogor bat egon da horren atzena ziur aski, Baino denok gaituzte horren gainean, ez? Denok gaituzte prokupatuta, ba, alde emotiuan jotzen gaituen zerbait denez Denok gaituzte prokupatuta, pertsona zehatz horren problematika Baina eski badaude problematika asko zandia guak, guztioi dagozkigunak Eta ez ditugu ezagutzen, ez gera konturatzen edo alde batera uzten ditugu Kasuan gaitik, zergatik mediek bombardatzen gaituztelako Gordun, distrakzioaren estrategia oso-oso oso presente dago gure inguruan Eta adiegun beharreko gozaba da Biegarren estrategia, arazoak sortzea, interbide irtenbideak barkatu eskaintzeko. Ba, honen bueno, eskema oso errexiada, ez? Arazoa, erreakzioa, irtenbidea. Da eskema hau. Ba, gizartearengan erreakzio jakin bat sortzeko aurreikusitako egoera bat e, bultzatzen da edo sortarazten da. Eta hala gizarte horrek nik nahi ditudan neurriak, nik hartu nahi ditudan neurriak eskatzen ditu. Bestera batera agian eskatuko ez lituzkenak aure oso garbi gure inguruan, ez? Ba, ez dakit. Estrategia hau aurrera eramateko era bat. Indarkeria hunditu, ba elite honen eskutikan indarkeria hunditu beste batz hori egotzita erruan noski. Orduan gizarteak segurtasun neurriak eskatuko ditu eta nik hartu ditzaket, baina segurtasun horri horiek orokorrean askatasunaren kalterako izango dira, Orduan, e, nola murriztu dezaket nik izartaren askatasuna Ba, bueno, mm, arazo bat sustatzen dut, edo sortzen dut, mm, nere interventzioa eskade zen, eta nere interventzio horrek, bera, berain askatasuna murriztuko du, Mm, arrazo hori ezabatzearen alde, ez? Ba, ez dakit, eh, aleantite terrorista dago za gure inguruan, oso garbiak dira edo bueno, agoso eskema zarra da nik uste dut, ez? Ba, berezko gerran ere bai goako gerra famatu hartan, ba estatu batuek esaten denez hori egintutan, ez? Beraien barku propio bat e, erasotu, hola bazokaten aitzakia gerralaino ateko. Orduan bere barkuaren erasori egotze zioten Espainiari eta ala Cuban sartu ziren. Zer beste laitzen ondo justifikatuta, eta zidur aski gizarteak ez luke babestuko egite hori baino era honetan, bai orduan, nik sortzen dut arazo bat Gizarteak erreazio bat eskatzen dit, eta nik interventzio bat egiten dut Orduan Era horretan oso erreisa da Ezakit, orain txea dibidez, krisi ekonomiko bat sortzen dugu Eta orduan, karo, nik sortzen dut, elite dominante moduan krisi ekonomiko bat sortzen dut Orduan, gizarteak E, batean ba, ba, esaten du oso gaizki dagoela etagia da ez gizarteko arazo batzu dauzke. Ordun nik beharrezko esfortzu bezela aurkezten dut krisiari aurre egiteko gizarte eskubidean atzerakada eta zerbitzu publikoen deuseztea. Bestera batera ez litzateke inondik inora onartuko garo egon gertatzen ari den hau. Gizarte eskubideak atzera joaten ari dira, bueno, azkeneko espainiako hauteskundeetan eh Alderdi Popularratera da beste e, Zeresan ikez daukat horren inguruan Eta zerbitzu publikoak murrizten ari dira, Pilo bat gaina Egora normal batean hau ez genuke inorkon hartuko baino nola sekulako krisia dagoen Eta badirudien gugerala baina horren eragileak Ba, buf, iristen da estatua, iristen da elite politikoa eta elite ekonomikoa eta esaten du jo, ja, ba, mm, barkatu eta guri eren minio digu baino e, ba, zerbitzu publikoa oekalde batera edo murrizketa eta batzuk eragin beharko ditugu eta ba, zuen eskubidak neurri batean murriztu beharko dira krisioni aurre egiteko eta adenok esaten guau, baina batera gaitzazue krisionetatik ez ba hori da eskema arazak sortu irtenbideak eskaintzeko eta irtenbide horietan egongo da nik nahi du nik hartu nahi duan neurri hori bestera batera onartuko eskitzatekena Hirugarrena gradualtasunaren estrategia hau ere oso sinplea da, ba bueno, neurri onartzezin bat onartu dadin, graduakia aplikatza nahikoa da urteetan zehar. Ba, neoliberalismo honen baldintza sozioekonomikoak larogei eta larogei tamarrakoa markadan ola imposatu ziren, ez? E, azken finean, neurri hoge zer dira estatu minimo bat privatizazioak, prekarietatea langabetze masiboak, soldata ridikuloak, eta bar, eta bar, neurri hauek kolpezin darrenan jarriko balira eltsamendu ba, bat sortuko litzateke argi eta garbi gainera, baino, urtetan zehar eta gradualki sartu taula pixianaka kremitarekin ba, denok tragatzen juguera, tragatzen tragatzen, tragatzen eta gauden egoera irri Gera, eta baina honek ez dirudi e, freno baduenik ala jarraitzen dugu eta onartzen dugu ole Jo maski den amar laugarrena diferitzearen estrategia deiturikoa da, ez? Ba, neurri latzak beharrezkoetan mingarri moduan aurkezten dira lehen aipatu dugu moduan baino etorkizun batean jarriko dira indarrean ez e, badun, esaten da hemendik ba, bueno, e, ekiz urteta aurrikusten usten dugu asko zokerrago egongo gerala e, beraz da torren urtertik edo hemendik bi urtetik aurrera ba, ba, kristal nurri latzak e, in, jarri beharko ditugu martxan eta gure ba, mintzen gaitu eta bar eta bar ba, bueno, nola etorkizuan jarriko diren martxan onespena lortzen da azken ba, tontoak bera Totoa gara eta etorkizunean izango denez Babaduka guen dik esperantza txiki bat eguera aldatuko dela Ez dela beharrezkoa izango neurri hoiek indarrean jartzera Baina aurretik oso aurretik pentsatutako estrategia bat da Eta neurri hoiek inporsatuko dira eta berriak etorriko dira Baina bueno nola momentuan ezten Baina jari gaitezela emendik ekiz denborara ez Horreban gradu horrekin eta eh, diferitze horrekin ez iruta lau puntuak batuta Babbadirudiudi asoa be gosatzen dala eta onargarria egite zaigu momentuan onartuko ez genukeen hori. Bozgarren puntua ere oso simplea da eta oso ulerterrazagoa gure ingurura begiratuta. Gizartea aurrak balira bezala tratatzea. Infantilismo erabiltzen da, eh gizarteari zuzentzerak orduan aurba balitz bezala tratatzen da eta ordun eh jende horren erreazioa eh ba m mm, dela eta eta ba, bueno, oso manipulablea geralako, ez? Ba, horren erreazioa ere halako izango da aurbatenabe zela. Orduan, e, gauzak azaltzen baditut aurbati izango balira bezala arrazoirik eman gabe, edo oso era simplean ba artzaile jenerazioa galakoa izango da, inolako zentzuz kritikorik gabea. Orduan, e, ba bueno, iruditzen zaigu hola azaltzen badigute zerbait, ba benetan komplikatua izango dela ulertzeko eta gaina eskerrak ematen ditugu eh ulerpen esfortzu hori, e, ba nolabait malgutzeagatik an, ez? eta sinplifikatzeagatik. Baina horrek zer dakar eh, ez asunartzea, ez kritiko izatea eta ez reakzionatzea horren aurrean. Horren oso rexada, hor bat bezala tratatu norbait eta ala erantzun bol. Seigarren puntua, ausunarketa beharrean, aspektu emozionala erabiltza, hau aurretik ere aipatu eta inbata adibidetan honek e, e, zer, zer e, ekartzen du, ba, aspektu emozional horretan intziditzeak analisi razionala ezestatu egiten du. Azken finean, emozionalki erreakzionatzen duguk ere bai, eta e, analisia razionalik egiten ez egunez, zentzu kritikoa ezestatu egiten da, anulatu egiten da guztiz. Mm, honetaz gain, aspektu emozionala erabiltzeaz, erabiltze honek inkontzientean hainbat ideia, desio eta Beldur zertatzeko aukera ematen du ondorioz jokabidak moldatzeko. Ez? Ez, azken finean hori da elburua gehiengoaren edo gizarte honetako norbanakoen e, jokabideak moldatzea nik nahi dudan erara orduan, e, aspektu emozionala erabilita hori oso oso erreixa da, izan ere emozioek gidatzen dute gure bizitza eta behin emozio bat sortzen zaidanean bai, edo zin e, bai, negatibua edo positibua, bai poza bai, bai e, tristura bai aserrea dena delakoa horreko ba, fuskatu egiten ha, orduan, e, bai, nere reakzioa guz dizemozionala izango da horren aurrean eta nola hau aurretik pentsatua dauen, jada badakita zer reakzio sortuko den horren ondorio zori horrik ustea, baina ez da bat ere zaia, ez da, batera, zaila, ez da ya, formakuntza bere zibik behar, ez? Norbait asartetzen dudan momentuan, badakit bere erantzuna mm, bieratako izan daitekela edo oldarkorra, edo itxi egingo da bere buruarengan, baino eh, ez da, ez duotzean pentsatuko beraz eh, estrategia honek ere, ba, ematen ditu bere fruituak. Azpigarrena ez jankintasunean eta mediokritatean mantentzea. Azpiko klase sozialen hezkuntza eta formakuntza zenbat eta urriagoak izan, ba gainereko klaseena are eta urrutiago geratuko da. Hortaz azpikoek geroz eta sailagoa izango dute maila horretari gistea. E, ba honekin zer esan gaur egungo hizketa publikoaren inguruan, hezkuntza publikoaren inguruan, ez? Eta bertan e, infosatzen ari diran murrizketa gainera E, gero eta apostu gutxiago egiten da hezkuntza mm, publikoan elite politiko honen eta elite ekonomiko honen aldetikan zergatik ba mm, oraindutako hezkuntza batera heldu e, ez daitezkeenek ez dezaten izan hezkuntza maila bera beraz mm, dirua daukatenek hezkuntza eta formakuntza hori izango dute beraz e, kulturalki eta abar eta bar eta, eta formakuntzaldetikan beti gainetik egongo dira diru hori ez dutenak baino, orduan azkendean da klase sistema bat perpetuatzeko era erabat mm, nik zu behartzen bazaitut ez jakin izatera ezin dezulako ekonomikoki edo sozialki ezkontza hobeago bat lortu Et ze hortikan, eta ni gainean ni ne edo edore gizarte inguruarekin lortzen bai formakuntza eta hezkuntza asko zobea ba, beti ongun ez zure bainetiktan ez, beti jakingo duzuk baino gehiago eta beti errezagoa izango den nik zuregan erabitazuk nigan baino. Eta hau zorzearren puntuarekin eh, lot uta, zorzearen puntua da gizartea bultzatzen mekritatea onartzera. Hau da, ez bakarrik e, gizarte bultzatza mediokre izatera baizik eta onartzera eta arrogotera horretaz, moda bilakatzen da ez jakina izatea, inkultoa edo baldarra izatea, zer edu dauzkagu komunikabideetan gaur egun, ez? Ba, bueno, eh, Nik uste ere Dugarriena eta goimailakoena Belen Esteban dela, gaina ditzen diote Espainian La Princesa del Pueblo ba, bueno, Zer esanik ez, ez? pertsona bat hezkuntza, eh, formakuntza, kulturaldetikan, aldetikan ba, Gabezian eko serioa dituenak Eta gainean, nabaritza ezkionak Azaltzen da, baina eta berriz mediuetan Arrotasunez aldarrikatzen gaine Ez jakintasun hori Jendeak berekin identifikatzen da, eta jendeak goraikat, goraipatzen du gaina ez jakintasun hori, ez? E, e, ba, identifikatzen delako horrekin. Eta hori bezala beste hainbat adibidez, ez, ez, ez? Programa klase, ez, ez, ez? Telebista saio klase, ez? ez serie dauzkagu. Nolako ereduak ari gera jasotzen, ez? Batzotan gaina brometan hartzen ditugu eta iruditzen zagu horrekiko kritikoa direla hainbat programa. Ba, ba ez dakit zer esan, eee... Buena, fuente saioa, edo baya semanita bera ez. Ba, zauden hor, bi pertsonai batean elnen eta bestean eltsonan el de baraka. Diala, pertsonai batzuk ba, a, nik uste otzean pentsatuta, inork ez genuke olako bat gure ondoan nahi, edo inork ez genuke olakoak izan nahi. baino gora dira, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat pertsonentzat, ba, idola handiak zehiru itzaz egu gaina programaiek kritikoak dira, da, horrekiko, eta, ba, bezak izan, agian izan daitezke, agian ez, Baina, aizaizkigu sartzen hor, eredu bat oso potentea goraipatzen da pertsonaia hori, eta jendea, derrepente, hasten da jokatzen, pertsonaia horren jokabidearen erara. Orduan, mediokritate hori, aizaizkigu txertatzen, mediokritate horrekiko kritikoa edo pseudokritikoa izan nahi duen, saio batzuen aldetikan. Ba, ba bueno, hau batuta azpigaran puntuarekin ez, e, ba, ezkuntza eta farmakuntza falta horrekin, ba, zer esanik ez. <gülüyor> Nederatze garran puntua, azken horrekoa, erruduntasuna bultzatu. Hordun, honek zer esan nahi du, norbanakoari sinisterazi behartzaio, sojik bera dela bere egoeraren errudun, bere ez jakintasuna gatik, edo bere gaitasun gabeziagatik. Orduan ni nere zulo honetan nago, nere erruz. Ni ez jakinan nahizelako, edo ez daukadalako gaitasuniko ni aurre egiteko. Ordon, e, sistema ekonomikoaren aurka jobeharrean behartzeagatik gatik ni egoera honetan egotera, norberak bere burua kulpatzen du, eta ala egoera depresioa gultzatzen da, eta depresioan sartutan hauen momentutikan, ekintza anulatu egiten da. Ez dago erreakzio bat horren aurrean. Ordunda erruaren e, kontzeptu horren erligio eta katoliko hori ez... E, Ba bueno, soinu, o soinu ez barkatu. Eh, amets, eh, Amerikarra esaten dena na, ¿está el sueño americano? O gauza guzti hoeek, Jesuican eta, eh, eta arroile guzti hoeek, ¿es? Ba dirudi denok gerala gai edo zer gauza giteko, baina sentitzenet ez da horrela. Testu Testuinguruak berebiziko garrantzia du horretan. Ordon, nik ez badaukat aukerak, nik eh, ez badaukat medioak eta nik eh, ez badaukat nun aukeratua. Ezin ezinkete dozzer gauza egin eta aukera horiek eta izkigu ematen de facto gaina orduan erru guztia ez da nerea parte bat izan daite dela bueno, baina, gaina bueno erruduntasunaren rol hori ere beste bada. eh zerbati dagoen errua eta ondoren barkamena eta bar eta bar baina bueno baina ez da la soilik e, gure kompetentziako gauza bat hori egoerak bultzatu egoera honetara bultzatu nagun ere inguruak eta e, gizartearen ereduak ordun gizarte eredu horren aurka jobearrean nere burua kulpatzen dut, eta gaina aukerrago sentitzen, naiz zordan, horre ba, oso, oso potentea da estrategia mota hau ez erroduntasuna hori. Eta azkenik hamargarren puntua norbanakoak eurek beraiek baina hobeto ezagutzea. Ba, bueno, azken hamarkadetan zientzi aurrerapenek jakintza bretsa bat sortu dute elite eta gizarte xearen artean. Psikologia, biologia eta neurobiologiai esker, Gaur egun gizakiaren gaineko jakintza fisiko eta psikologiko handia dago baino ez dago edo esku elite baten esku dago Ez daki gu denok zen izango den guren portaera eguera baten aurrean Edo e, hainbat mekanismo aipatu ditugunak ez Mekanismo emozional ikututa gure erantzuna zehazki zen izango den baino jakintza hori garatuta dago Eta badago elite baten esku, orduan Guztu baino are hobeto dakite beraien gure reakzioa zen izango den. Erreazio hori bilatu eta erreazio hori bultzatzen dute, beraz mm, erabiltzen gaituz talde batera eta bestera beraien aih duten moduan. eta estrategia guzte hoek aurrera emanalizateko bere biziko garrantzia daukate, behin eta berriz gaur aipatzen egan komunikabo eredu klasiko horretako medio guztiek. Azken finean, ba, eredu horiek sortzeko esatikintasun hori bultzatzeko, erreakzio horiek e, sortzeko moda albisteak e, gizarteratzeko eta bar-etabar, bar, komunikabide klasikoen gaineko kontrola beharret, eta zoritxarrez komunikabide eredu klasiko hori orain dekan masiboa da, gehiengoak komunikabide horiek kontsumitzen dituzte eta ez dituzte alternatibak bilatzen, beraz, momentuz, salduta gaude ez badegu badugu ezerrebiten honen aurrean, eta garrantzitsua da konturatzea, beraz. Ez baliatu bakarre zuen informaziorako eskubidea zuen komunikaziorako eskubidea zere bai zuek, kom, e, barkatu, zuek komunikatzen dezuen e, momentutikan e, hartzaileak aukera gehiago edukiko ditu lako, eta agian e, ba, bestelako eredu bat, bestelako erreakziu bat eta bestelako e, ba, ez gite, eskema bat e, lortu genezak, e, denbora askorekin horretikan, ez da egun batetik bestera egiteko moduko baina bentzat ba, kontuz edukionekin, jakin behar da e, komunikabiak kontsumitzen eta jakin behar da komunikatzen eta komunikazioa e, edo informazioa jasotzen Everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird, the bird's Well, a bird, bird, bird, bird. Bird is aware of it. Bird is aware of it. Bird, bird, bird, bird. Bird's aware of Well, a bird, bird. Bird, bird, bird, bird. Bid's aware of it. Bird, bird, bird. Well, a bird is Bird, bird, bird— Don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is... Oh, <sighs> my <laughs> <sighs> Eta horren beste hausnarketarekin, horren besteko izjarioarekin, ordua jun egin zaigu eta daguneko atxaleko zazpiak dauzkagu. Hemen, jantzakun irratian, egun da 6.0 FM-an, ez da mutu irratxaio honetan. Ba, ez dakit norra eh? baita entzun gotezuen, eh? baina espero dut oi, esperoet eh, piztuko nizuela hausnarketatxiki bat bintzatzen barrenean. Eta, ba, bueno, kontu apur bat gehiago izango dugula, hemendik aurrera komunikabidean aurrean hartzen dugun jarrerarekin eh, beste alde batetik.